ايها المؤمنون عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله جل في علاه انه لقد فاز المتقون نقول اسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نقمتكيا صلاه وسلام نبيوت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيني vile vile na ihisia katika swala la kumcha allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman katika hii jumaa iliyopita tulikuwa na unwan hasaratun talzamu linsan majuto yanayo muandama mwanadamu wala yazalu lhadithu mawsulana na bado katika ijumaa ya leo tunaendelea kukumbushana kunako anwani hii kwa umuhimu wake. Tunatahadharishana ndugu zangu katika iman na siku ya majuto ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe amemtaka Mtume sallallahu alaihi عليه وسلم atutahadhari senayo. Wa anziruhum yawmal hasra iz quli wa fi ghaflatin wa la yu'minun Allah anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam wa ya wa yawmal hasra wa onye wa na siku hiyo ya majuto ambayo ni siku ya kiyama mwanadamu atakuwa ni mwenye kujuta ma min insani illa wasayandam hakuna mwanadamu yoyote isipokuwa atajuta na jana au Ijumaa iliyopita tulitaja baadhi ya majuto na leo insha Allahu tabaraka wa taala tutataja vile vile baadhi ya majuto ambayo yanamuandama mwanadamu kama hakuchukua tahadhari Allah enye waja wa Allah tabaraka wa taala يوم siku ya kiyama yatahassaru ahlul sharri ahlul sharri ala ma anfaqu min amwalihim liyasuddu biha an sabilillah Watajuta siku yaqiyama watu washari, ambao walikuwa tayari katika maisha haya ya dunia kuzisalitisha mali zao kuhakikisha wanaizuilia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala walitoa mali zao sakhiru amwalahum limuharabati dinillah waliztumia zao kuipiga vita dini ya Allah subhanahu wa ta'ala fatasiru alayhim hasra mali hizi walizozitoa na juhudi walizozifanya kuizuilia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni majuto juu yao anasema Allah tabarak wa ta'ala ndani ya Quran a'udhu billahi minash shaitani r-rajim innal ladhina kafaroo yunfiqoon ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون الله سبحانه وتعالى نتواميا ان الذين كفروا حقا wale waliochagua kuishi maisha ya kuwa ni wapinzani wa kuishi maisha ya kupingana na Allah Subhanahu wa Ta'ala maana yake neno kafiri au kukufuru maana yake ni kuwa mpinzani wa sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuwa mtu ni mpinzani kwa maneno lakini anaweza mtu asiseme ila matendo yake ni dhahiri shahiri kwamba anapingana na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo aya hii tuielewe kwa mapana yake Asijitoe mtu kuona kwamba pengine aya hii Allah tabaraka wa Taala anawazungumzia makafiri aslan Anaweza kuwa mtu anajiita Muislamu Amesilimwa ameitamka shahada lisanu hali hii lakini uhalisia wa maisha yake uhalisia wa mambo yake anavyokwenda ni mpinzani wa Allah Subhanahu wa Taala Kwa hiyo aya hii tuichukue kwa maana yake pana Allah anasema hakika wale waliokufuru wanazitoa mali zao liya suddu an ili wapate kuizuilia njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ili wapate kuizuilia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema fasayumfikunha watazitoa mali zao hizo katika kazi yao hiyo na juhudi hiyo ya kujaribu kuizuilia njia ya Allah subhanahu wa ta'ala thumma takunu alaihim hasra kisha mali hii itageuka kuwa ni majuto juu yao thumma yughlabun lakini kisha watashindwa kwa sababu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala vyovyote itakavyokuwa itakuwa ni yenye kushinda na itakuwa ni yenye kudhihiri radhiya man radhiya wasakhatu man sakhatu aridhie mwenye kuridhia achukie mwenye kuchukia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwa ni yenye kushinda hii ni ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wewe ambaye Allah amekupa nafasi Nafasi hiyo ungeitumia vizuri. Ukaitumikia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukawa umenufaika na mali hiyo katika dunia yako na akhera yako. Kama utazuilia, dini ya Allah itakwenda. Na kama ukitoa, unaitoa mali hiyo kwa maslahi ya nafsi yako. Na hapa nitoe angalizo, wale ambao tumezoea kuwaita ni wafadhili wa dini. Hamna anaehfadili dini mtu anaifadhili nafsi yake Unapotoa kwa ajili ya dini unaifadhili nafsi yako unajitengenezea kibanzuri pale utakaporudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Usije ukaitwa mfadhili ukavimba ukapandisha mabega ukaona bila wewe dini haiwezi kwenda kalla wallah Dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itakwenda Allah tبارك وتعالى Ametoa angalizo hilo. Anatutahadharisha kama sisi tutarudi nyuma, tukaacha kuitumikia dini, Allah atatuondoa, atawaleta watu wengine ambao wanampenda kikweli kweli, wako tayari kuzisalitisha mali zao kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo dini ya Allah itasonga mbele. Dugu zangu katika iman. Wala yanfa'uhum hadha almakru yawm alqiyama hiviti hivi vinavofanywa na wale waliochagua kuishi maisha ya kuwa ni wapinzani wa Allah Subhanahu wa Ta'ala vitageuka kuwa ni majuto kwa usiku ya kiyama yatahasarul insan atajuta mwanadamu na kusikitika ala sa'ihi wara almanasib yule ambaye aliishi maisha hapa duniani ya kutafuta heshima kutafuta cheo mpaka ikafika wakati yuko tayari kuisalitisha dini yake kwa sababu anatafuta heshima ya dunia anatafuta cheo anatafuta uheshimiwa litahqiqi almakasib ad ili aweze kupata chumo na maslahi ya dunia juhudi hizi ndugu zangu katika imani yatakuwa ni majuto siku ya kiyama na atatamani mtu اللم يكن ت والله اتatamani kwamba bora asingelikuwa amezipata nafasi kama hizo الله عليه وسلم wa sallam katika hadith ambayo akhrajahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu ardhah anna al-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam hakika nyinyi mtapupia nafasi za vyeo mtapupia utawala mtapupia uongozi Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha asema wa inna haa, satakunu yawm alqiyama hasrata wanadama Lakini hivyo vyeo na hizo nafasi siku ya kiyama itakuwa ni majuto Kaifa dhalik asema Mtume sallallahu alaihi wasallam fani'mal murdiah wa bi'sal Fatima. Akamalizia hadithi hii Mtume sallallahu na ibara mbili ambazo ni ngumu. Asema innakum satahrisuna 'alal imara. Mtakuwa ni wenye pupa ya kupata uongozi, mtakuwa ni wenye pupa ya kupata hishma za kidunia. Lakini majuto nini hishma hizo itakuwa ni majuto siku ya kiyama kisha akasema Faniima al-murdia wabiisa al ya wa maneno haya, niima al-murdia. Aima ahsanu hathihi lmanasib. Hii na yatahasalu bihal insan. Minu waraiha al-makasibu wal-mal wal -ja. sana nafasi ya kuwa na, na uongozi, ukawa na cheo. Palei itakapokuwa inakuletea maslahi. Watu wana watu wana kunye unapata mali. Na zingine ni za haram wabiisa til -fاطima. Lakini ni mbaya sana pale nafasi ile ulionayo inapoondoka. Ima kwa kuondoshwa katika nafasi hiyo au nafasi imekuondoka wewe umekufa. Lakini ubaya wake unakuja wapi? Ubaya wake unakuja ndugu zangu katika imani, heshima uliyopewa inaondoka. Mali ulioipata Pengine inaondoka au inabaki wewe unaondoka unaiacha mali ile lakini hesabu yake inabaki unakwenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio maana fa ni mal murdhiya ma. ni nafasi nzuri anaipata mtu pale anapokuwa na cheo na jaha watu wanamheshimu wanamnyenyekea anapata mali anapata dunia wa biisal lakini ni hali mbaya anayokuwa nayo cheo kinapoondoka aidha kwa kuondoshwa au umefariki alafu yalematokeo ya matendo yako mabaya yafanya kwa sababu ya nafasi na cheo ulichokuwa nacho ndugu zangu katika imani yatahassarul insan atajuta mwanadamu ala almajalisil fariga wama aktharuha atajuta mwanadamu siku ya kiyama atayajutia au atavijutia vile vikao almajalisul farigha vikao vya kipuuzi katika maskani katika vigenge ataujutia muda kila dakika na kila sekunde aliyoipoteza katika vile vikao visivyokuwa na maana wama aktharuha na ni vingi sana vikao hivyo katika zama zetu hizi vikao Watu unakuta wanabishana kuhusu mpira. Wanaweza wakakaa masaa mawili matatu wanajadili, mpaka wanatukanana mpaka wanakuwa wanaondoka katika mgini vikao vile wakati mwingine hawasemezani. Hadhihi majalis farigha. Hivi ni vikao visivyokuwa na maana ambavyo vitampelekea mtu kuwa na majuto siku ya kiyama. Vikao vya siasa. Watu wanakaa kuzungumza siasa mpaka wanatengeneza bifu watu hawasemezani mpaka watu wanaacha fara'idh yale walifaradishiwa na Allah wako kwenye vikao na mikutano yao ya kisiasa vikao hivi ndugu zangu katika iman vitakwenda kuwa ni majuto kwa mtu siku ya kiyama yatahassaru ala kulli sa'ah marratin min umrihi ataijutia mwanadamu kila muda kila dakika kila saa iliyopita katika umri wake ambayo haikumkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Dharr eh, hadithi ya inda Abi asema mtume sallallahu alayhi wasallam ma min qaumin yaqoomoon min majlisin la yadhkuroon Allah fi illa qamu am mithli asema mtume hawanyanyuki watu hawasimami watu kutoka katika kikao ambacho kikao hicho walikaa lam yadhkurullaahi fi hawakumtaja allah katika kikao hicho illa qaamu wa amithli jifati himar isipokuwa wananyanyuka kama watu walionyanyuka kutoka katika mzoga wa punda niambieni ndugu zangu katika imani vijiwe tunavyovikaa vya kuzungumza mipira, vya kusema watu, vya kutengeneza fitna, vya kujadili watu panautajwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika vikao hivyo. Kama hakuna mtume anasema watu wanaponyanyuka kwenye vikao vya namna hiyo qamu amithli jifati himar. Wananyanyuka katika vikao hivyo kana kwamba ni watu wananyanyuka kutoka katika mzoga wa punda. Wakana alaihim hasratu yawm alqiyama mtume anasema vikao hivyo vitakuwa ni majuto kwao siku ya kiyama Ibada Allah, enywaja wa allah yatahassaru linsan, atajuta mwanadamu siku ya kiyama ala tadhyi'ihi lilquran atajuta mwanadamu kwa kuipoteza quran ataijutia Qur'ani, alioipoteza hali ya kuwa alikuwa na uwezo wa kuwa nayo hii quran kaipoteza Qurani kuisoma kaipoteza Qurani kuizingatia kaipoteza Qurani kuihudumia Qur'an alao kuwahudumia watu wa Qur'an ndugu zangu katika imani tunapiga kelele mno kuhusiana na madaris hizi za Kiislamu tunapiga kelele mno kuhusiana na hali ya Uislamu vijijini Tunapiga kelele mno kuhusiana na watu kujitoa na kila kila mmoja akafahamu kwamba na wajibu katika dini hii. Hi Qur'ani ndugu zangu ni hoja yetu lakini ni hoja dhidi yetu. Anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu hii Qur'an Allah tbaraka wa taala anasema wa innahu ladhikrul laka wali wa liqaumika wasawfutusalun. Wa Hakika hali hii ilivyo na mambo yalivyo hii Qur'an la laka ni ukumbusho ni utaje juu ya wako wako wewe Muhammad waliqaumik na ni ukumbusho kwa watu wako wasaufu tusalun na mtakuja kuulizwa kuhusu hii Qur'an Ndugu yangu Muislam lazima utambue kwamba katika jumla ya mambo na maswali aliye ya mbele yako utakapokutana na Mola wako Allah atakwenda kukuuliza kuhusu hii Qur'an. Madha amiltal Qur'an? Umaifanyia nini hii Qur'an? Haukuisoma, basi hata uliwawezesha wanaoisoma Qur'an. Uliifanyia nini hii Qur'ani? Ni swali ambalo Allah tabaraka wa Taala mwenyewe anasema tutaulizwa. Wasaufa tusalun mtakuja kuulizwa kunako hii Qur'an ndugu zangu katika, katika iman, imani hii Qur'ani ni baraka katika maisha yetu hii Qur'ani ni fadhila na ni rehema ambayo Allah tabaraka wa Taala ameiteremsha katika maisha yetu asema Mtume صلى الله عليه وسلم اقراوا fa'innahu yaati ياتي يوم القيامه shafian li ashabihi. Isomeni sana Qur'ani kwa sababu Qur'ani itakuja ni mtetezi siku ya kiyama ikiwatetea ahalul Qur'an, watu wa Qur'ani walioithamini wakaiweka mbele katika maisha yao. ndugu zangu katika iman. Ndani ya Qur'ani pamoja na kwamba Qur'ani yote ni rehma, Qur'ani yote ni fadhila na ni baraka za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. لكن في الايه متومه صلى الله عليه وسلم انا زيتaja بعض يا سوره ndani على سبيل المثال سوره البقرة قال سما صلى الله عليه وسلم اقراوا سوره البقرة فإن أخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعه البطلة يسومني سوره البقرة فان أخذها بركه، وسبب كيسومى سوره البقره ان watarkaha hasra na kuiacha ni majuto kwa hiyo atakuja kujuta mtu kwa kuiacha Qur'an bali kwa kuiacha suratul Bakara kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam watarkaha hasra na kuiacha ni majuto kisha anatupa faida Mtume sallallahu za kusoma suratul Bakara wala tastati'uhu al-batala hii suratul Bakara nasema Mtume wachawi hawaiwezi wewe ambaye unahangaika kuzindika nyumba yako kuzika vichwa vya mbuzi katika nyumba yako kutundika mahirizi katika nyumba yako unamshirikisha Allah soma surati al-Baqarah mtume anasema la tastati wa albatala hawaiwezi ndugu zangu katika imani, kwa hiyo katika mambo atajuta mwanadamu atajuta kwa kuiacha Qur'ani kwa maana yake pana kuiacha kuisoma, kuiacha kuihudumia kuwacha kuwahudumia watu wa Qur'an kuacha kushugulishwa na Qur'an tukashughulishwa na mengine tukumbuke ahadi ya Allah wa innahu ladhikrul laka wa liqaumika wa tusalun ayuha alahbab fi Allah ndugu zangu katika iman wa inna min a'dhami ma yatahassaru alayhi alinsan na katika mambo makubwa mno ambayo atayajutia mwanadamu mbele ya Allah hina la yanfa'u an-nadam katika wakati ambao majuto hayewezi kusaidia yatahasaru ya yawm alqiyama ala a'malin salihatin yadhunnaha zadam Atayajutia mtu matendo yake mema aliyotenda akidhania kwamba ni yakiba akidhania ni yakiba itakayomsaidia mbele ya allah swala zako sadaqa zako zako hija yako haya ndiyo matendo mema tunayoyatenda a'malun Suali hatu, ni matendo mema nadhunnaha tukidhania zadan itakuwa ni akiba ya kutusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini yajiduhaha haba atakapoyakuta mtu hali ya kuwa yamegeuka kuwa nivumbi linalotawanyika aina zahabath yamekwenda wapi mema haya ndugu zangu katika iman afsada harya asadaha sum'a afsalaha adamu alikhlasa billah matendo haya mema aliondoka nayo mtu akidhania akiba kibai itakayomsaidia alafu akayakute yameharibika ni matendo ambayo yameharibiwa na riaa unafanya amali njema lakini malengo yako watu wapate kukuona watu wapate kukutaja usipotajwa unajisikia vibaya usiposifiwa hauridhiki asadatha adamul ikhlas lillah matendo yameharibiwa na kutokuwa na ikhlas nugu yangu katika iman amali yoyote ya kheri. iwe nzuri ivavyo ikisha ingia ria haina malipo Wakadimna qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba am allah anasema tutayaendea ya matendo yao mazuri yafanya lakini ya kutimiza vigezo yalikuwa na riaa. Yalikuwa na sumaa yalikuwa hayana ikhlas fajaalnahu haba ammansura Na Mtume sallallahu alayhi anasema kwamba Allah tabarak wa taala ametangaza waziwazi -wazi, anasema ana aghna shuraka yani shirki man amila amalan asharaka ma'ia ghairi taraktuhu wa shirka Allah anatangaza wazi kwamba yuko mbali amejiweka mbali na ushirika Yeyote atakayefanya amali yaheri akamshirikisha pamoja na Allah mwingine Allah anakaa kando hataki ushirika wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahuddin istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara الحمد لله صلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ما بعد دוגو زangu katika iman wa anzirhum yawmal hasra iz qadya al amru wa hum fi ghafla wa hum la yu'minun Allah anasema iz qulial amru pale mambo yatakapokuwa yamekwisha amliwa hakuna fursa ya kurejea kufanya tena majuto hayawezi kusaidia unajuta kapahala ambapo hapato kusaidia kitu unajuta katika wakati ambao huna nafasi ya kurudi wa ya yawmal watahadharishe na siku ya majuto ndugu zangu katika imani katika mahala ambapo au miongoni mwa mazingira ambayo atayajutia mwanadamu ni pale atakapokuta matendo yake mema aliyoyahangaikia yapo katika mizani ya mtu mwingine Subhanallah Chukua mfano ndugu yangu katika imani wa juhudi tunazozifanya katika dunia yetu hii kila mmoja anafahamu ni kiasi gani anapambana kwa ajili ya dunia yake umehangaika umetumia nguvu wengine ukulala usiku na mchana unapata tabu, unapata dhiki unavumilia nakupa mfano ambao tunaweza tukafanya na tukaoanisha tukapata taswira ingawa hasara ya dunia haifanani na hasara nyingine yote lakini waonaje mtu ambaye amehangaika amejichangachanga kidogo hivyo akanunua kiwanja akajichangachanga akajenga nyumba yake nzuri akaweka asseti zake Alafu na haya mambo yapo katika maisha ya watu. Kwa sababu tu alikiuka utaratibu wa Allah. Na haya mambo yanawakuta watu ndugu zangu katika imani akachukua mkopo wa riba. Alafu akashindwa kulipa ile riba yake. Kwa sababu ametangaza vita na Allah, Allah akamsalitisha na hiyo riba. Wakaja watu wa benki kuuza nyumba yake amesimama pale anaitazama nyumba yake inanadiwa na pengine aseti zake zinanadiwa kimoja baada ya kimoja kinaondoka mbele ya macho yake anatazama ni hali gani anakuwa nayo sasa mfano huu ni mdogo njo siku ya kiama siku ambayo hakuna kurejea utatamani kurejea lakini haitowezekana sasa zile amali ulizozihangaikia duniani, swala zako, saumu zako, sadaqa zako, khairi mbalimbali ulizozifanya, alafu unakuja kuona watu wanagawana kheri zako mbele ya macho yako. Utakuwa na hali gani? Ni majuto kiasi gani ndugu zangu katika iman? Hadithi ambayo ni maarufu Mtume صلى الله anatuambia hadithul muflis. Atadruna manil Hivi mnamjua aliyefilisika ni nani? Qalu al-muflisu fina, malla dirham lahu wala mataa. Ya Rasul Allah, tafsiri ya muflis kwetu ni mtu ambaye hana chakula, hana chochote cha kumsaidia, hana pahala pa kuishi, anaishi kwa tabu, maisha yake ni omba omba, huyu ndio tunamuona kama muflis. La. Mtume akasema al-muflis haqiqatan iflas Aliya ukweli wa kufilisika ni yule ambaye yaati yaumul qiyamati bi salati wa zakati wa siyam ni yule siku ya kiyama ana amali nyingi zaheri ana swala ana saumu ana sadaka ana hija anaheri nyingi ati, wa yati wa qadisha mahadha wa qadha hadha wa wa akala ma hadha wa dama hadha lakini mtu huyu kheri zote alizonazo anakuja alimtukana fulani alimzushia fulani alikula mali ya fulani alimwaga damu ya fulani siku ya kiyama ndugu zangu ni siku ya uadilifu fa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa min zinaanza kugawiwa amali zake mbele ya macho yake anatazama Huu ndiyo ufilisikaji wa kweli Hata اذا فنيت حسناته ولم تُقضى mpaka inafika pahala mema yake yanamalizika madeni bado yamemuandama yanachukuliwa maovu ya watu wale wanaomdai anabebeshwa kisha anatupwa katika moto wa jehanamu ma'iyadza billah hazihi hakiqa aliflasa ya yu Huu ndiyo ukweli wa kufilisika na haya ndiyo majuto ya kweli ndugu zangu katika imani tunakumbushana katika zama au wakati ambao bado tunarasilimali rasilimali ni pumzi allah ametujalia pumzi tunazo lakini bado ametufungulia mlango wa tauba bado tuna fursa ya kufanya sulhu baina yetu baada ya kuyasikia haya yule ambaye umemdhulum kafanye naye sulhu mapema yule ambaye umemsingizia fanya naye sulhu mapema mali ya watu uliyokula fanya sulhu mapema kabla haijafika siku hii ya kufilisika ogopa sana ndugu yangu katika iman mtu akilikabidhi faili lako kwa Allah Wakati mwingine tunaona mambo kawaida tu tunachukulia poa kwa lugha za sasa hivi. Unaweza ukafanya jambo mtu akakwambia na kukabidhi kwa Allah ukasema sawa ukaenda ukalala subhana subhanallah. Tanamu 'ainaka walmadhlumu muntabihu yad'u 'alayka waainu 'ainu Allahi lam tanami. Unamfanyia maovu mtu ya kumfanyia unamdhulumu Unamuumiza, unamwaga damu yake, unamsababishia huzuni, anakuambia sawa. Wewe unakwenda unalala karira al la Lakini yeye anaamka usiku hajalala lala, anakuapiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tuchukue tahadhari na siku ya majuto. Huu ni ukumbusho tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie huo umetoka katika moyo na uingie katika nyoyo. Wasallu ala nabii kumul فقال امركم الله بذلك حيث قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا إنك انت التواب الرحيم اللهم أرنا alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a warina albatila باطلا warzuqna ijtinaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين واقوم الى صلاتكم رحمكم الله